У Качанівці. Віктор Забіла примчав до Качанівки, але Шевченка не застав. Ще не висохло чорнило у Качанівському альбомі, і це ще гірше відбилося на душевному стані. Альбом було подано Забіли. У ньому з'явився його експромт. «Худоби маєте геть-геть чимало. Здоров'я в Бога випросіть. «Найдіть собі ви жінку, вірну, гарну, да з нею в світі весело живіть. Живіть сто літ, сто літ». Похорон Шевченка Пантелеймон Куліш широко розгорнув у Петербурзі свою літературну і видавничу діяльність. А з хутора Мотронівка, де жила його дружина, доходили до бурзні чутки про підготовку видань українських книжок. Незабаром чернігівські губерцькі відомості надрукували оголошення про вихід друком альманаху «Хата». Невдовзі забілі до рук потрапив і сам альманах. Чекаючи нові образи, поет розгорнув книжку. Побачив кобзарський гостинець Тараса Шевченка і захопився віршами, забувши про себе і куліша. Потім переглянув усю книжку, про себе не знайшов нічого, заспокоївся і сприйняв це як перепочинок, бо був переконаний, що його ворог ще згадає про нього. Працювати на поштовій станції ставало дедалі важче. На дорозі відчувалося пожвавлення. За останній рік вдвічі побільшало проїжджих. Серед них чимало військових а також урядових чиновників. Усі доводили, що вони в термінових справах і коней треба було подавати негайно. Одні вимагали, інші погрожували. Коней не вистачало, людей також. Поштове відомство ніякої підтримки не подавало. З Губенського міста йшли попередження. Ширилися чутки про повстання кріпаків. Називалися то один повіт, то другий. Поштовою дорогою йшли війська, підтверджуючи ті чутки. Вже кілька разів прокочувався поголос про скасування кріпацтва, а дійсність, яка не змінювалася, відкидала його. За такою напруженою обстановки почався 1861 рік. У Петербурзі почав виходити журнал «Основа». Очолили видання письменники Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський та Микола Костомаро. У Забіли поєднувалися почуття радощів і неприємного чекання. Він радів новому українському виданню, новим творам, які побачать світ на сторінках основи. Але бентежила участь у виданні Куліша, який захоче підкорити собі всі справи редакції і обов'язково ж не забуде його, Забілу, бо не забував ні своїх друзів, ні ворогів. Кінець лютого приніс на поштову станцію дві новини. Одній Забіла радів, друга примусила плакати. Та як можна було не радіти, чуці про скасування кріпацтва? Забіла практично дав волю своїм кріпакам уже давно, хоч не узаконював цього бо це суперечило всьому духу дійсності. Такий акт викликав би обурення поміщиків, доноси начальству. Друга чутка була страшною. О, як би він хотів, щоб це була тільки чутка. Як тоді, в часи перебування Шевченка в Новопетровській фортеці на засланні? Не один раз із подробицями переказували про смерть поета, а він був живий і боровся проти ганебної кріпатчини своїми творами. Можливо, й тепер це тільки чутка, але вона жила, ширилася. Невдовзі газети принесли офіційне повідомлення. Забіла щоденно стрічав московську і петербурзьку пошту, одержував газети журнали та переглядав їх шукаючи звісток про смерть Шевченка і його похорон. А звісток було доволі. Після похорону в Петербурзі, а в кількох повідомленнях йшлося про бажання великого поета бути похованим на рідній Україні. Українська громадськість Петербурга домоглася від властей дозволу виконати заповіт кобзаря і відправила останки на Україну.